Aquesta és la història d'un pobre sabater que gairebé no tenia feina i ell i la seva dona no podien comprar ni per menjar. Va arribar el dia que el sabater va cosir l'últim tros de cuir que li quedava i en Cristit va anar a dormir pensant que hauria de tancar la botiga de sabates que la seva família havia creat feia molts i molts anys. L'endemà al matí, el sabater es va llevar amb el primer raig de sol i quan va entrar al seu taller es van endur una enorme sorpresa. El tros de cuir que havia cosit la nit anterior ja no hi era i al seu lloc hi havia un preciós parell de sabates. Eren les sabates més ben fetes que mai havia vist.